Den sjätte februari avledde Storbritanniens kung George den sjätte på slottet Sandringham i Norfolk. För några dagar sedan for kung George ut till London Airport för att ta farväl av sin äldsta dotter och sin måg när de gav sig av på sin afrika -resa. Det var kungens första officiella framträdande efter operationen i höstas. Det blev också hans sista. Han såg något kryare ut än han gjort på länge men man kunde inte undgå att märka hur avtärd och grå han blivit och hur han böjts av sjukdomen. Avskedet där ute på flygplatsen karakteriserades av den stillsamma hjärtlighet som alltid präglade kungens uppträdande. Han följde prinsessan och hertigen ut i planet. Han viftade långt efter det planet gett sig av och han stod där lite trött och hopsjunken och såg efter planet tills det försvunnit i molnen. En aning gråare i ansiktet och med tyngre steg. Men fortfarande med ett varmt leende till flygpersonal och uppvaktning gick kungen tillbaka till cortesen. Och sen får han upp till Sandringham i Norfolk. Det är ställe där han trivdes bäst. Alf Martin, radiotjänstskorrespondent i London. Och så premiärminister Winston Churchill med några hyllningsord om hur älskad kung Ger den var av hela sitt folk. My friends, when the death of the king was announced to us yesterday morning, there struck a deep and solemn note in our lives. The king was greatly loved by all his peoples. He was respected as a man and as a prince far beyond the many realms over which he reigned. Kung Georg efterträds av sin äldsta dotter Elisabeth. Hon antar regentnamnet Elisabeth II. I oktober blir teet åter fritt i England. Den brittiska livsmedelsministern får gratulationer från hela nationen för att han lyckats frigöra teet från ransoneringstvånget. Kung Gustav Adolf fyller den 11 november 70 år. Statsminister Tagar Lander överlämnar i riksalen ett silverskrin med inneliggande bankbok med 5 miljoner kronor, den insamlade nationalgåvan. Kungen blir röd. Han förklarar att Kungafonden 1952 ska bli en verklig svensk kulturfond. I juni inviger kung Gustav Adolf Västeuropas största kraftstation, Harsprångets vattenkraftverk vid Stora Luleälv. Och i april invigs SIS nya linbana i år. Det är en fortsättning på den tidigare linbanan och den får stor betydelse för Jämtlands turistnäring. Söndagen den 28 oktober är det folkfest i Stockholms tunnelbana, där den västra banddelen invigs av prins Bertil. Med en kraftig skräddarsax klipper han av ett blågult band och så kan vagnarna börja rulla. Från Hötorget via Odenplan, Alvik och Fridemsplan till den nya stadsdelen Vällingby i nordvästra Stockholm. Den nya banddelen är nära 14 km lång och den har kostat 160 miljoner kronor. Biltrafiken tätnar. 1952 finns det 400 000 bilar i Sverige. Det betyder att var artande person har bil. Därmed ökar parkeringsbekymren, speciellt i Stockholm, och för att försöka råda bot på svårigheterna införs för första gången i Norden på vissa platser parkeringsautomater. I november landar SIS-planet Arild Viking på Köpenhamns flygplats Kastrup efter att ha genomfört den första flygningen över Nordpolen med ett passagerarplan. Planet, den DC-6B, har just levererats från Douglas-fabrikerna i Kalifornien. Flygningen ingår i förberedelserna för en planerad och reguljär SIS-linje över Nordpolen. Den första april inför SAS för övrigt en billigare turistklass över Nordatlanten som den internationella luftfartsorganisationen JATA har rekommenderat. SAS kallar nyheten för turistklass.